لا تسل عن الناس بي سل بطايا الكتب عن قصور لم تزل بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Wa min seyyati' amalina mey bih illa'hu felamud illa له wa mey yulli felamud illa lah Wa ashkadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharika lah Wa ashkadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sqabihi wa min tabi'hu bih sallallahu a to je da bude prije hektara, na pola sata, da bude dersa. Također prije teravije 15-20 minuti, ali pola sata zahodna je jedno kraće obraćanje. Znači to što se tiče predavanja a, ovim danima, subotom, kada je inače bilo predavanje. A tako uzela, počnemo. Prošli put smo krenuli da obrađujemo ona neka bitna, goreća pitanja vezano za Ramazan, pa nam je ostalo nekoliko pitanja uzela u ovom zemlju. Da jehtara da ih riješimo. Došli smo do pitanja posta, bitnih pitanja, a to je post bolesnika. Ovo je pitanje jako bitno, često ljudi pitaju. Bitno je da se nauči od, oddeđeno pravilo, principa, a posto je se primjenjuje na sva ostala stanja, a ne da se mora za svako, za svako stanje, posebno oca, majke, dide ili rodbine, ili ovaj oni da se posebno pita. Znači, nauči se osnovni princip i onda se zna pravilo ispušta se na svakoga. To je osnovni princip da, kao što je došlo u Kur'anskom majetu, sa ovim majetom, valačano dozvolio, dozvolio bolesniku dao olakšicu, da za Ramazan ne posti, da mrsih dane određeni i da ih poslije. Naposti, ovaj ajd govori znači, o osobama, znači, imamo bolestnika dvije vrste. Imamo oni čija bolest izlječiva i oni koji su hronični bolestnici čija bolest nije izlječiva. Oni bolestnici čija bolest izlječiva, znači, na njih se odnosi ovaj kuranski ajd za one dane koji ne poste zbog bolesti, da, da ih trebaju napostiti poslije kada, kada prizdravi, kada ozdravi ko odva se razboli, ako došlo u riječima, u kuranskom ajetu, ko odva se razboli, odnos ko bude bolestan, ili se zadesi na putu, neka naposti isti i toliki broj dana. Nači ovo, govorimo o ovom prvom slučaju, a to je kada je bolest izlječiva. Znači, sama bolest je razok zbog koji se dozvoljava da osoba ne posti određene dane E, mjeseca Ramazana. E, misli se odli na bolest e, koja, čini, šte, e, koja ostavlja štetne posljedice po tijelu organizam ili ako bi osoba postila, povećalo bi tu bolist ili bi e, usporilo ozdravljenje te bolesti. Sve jedno razloga a, to potpada je Pod, pod to što se naziva bolest. Znači ne misli se bolest samo da mora jel, da, da bude bolest toliko teška da da se ne može postiti. U, odnosno učenjaci kad su govorili o ovoj temi ja govorimo ono prenosni što je govorio Ibn Kodame i e, Nevevi Ibn Kodame u svojoj knjizi Jelmogni i Nevevi u svojoj knjizi Jelmađmu gdje su inače govorili i sabrali stavove učenjaka drugih mezheba. odnosno ne samo drugih mezeba nego svih učenjaka iz njih argumente, pa oni kažu jel, da učenjaci, većina učenjaka smatra da lagani kašalj, glavobolja, zubobolja da ne potpadaju pod bolesti zbog koji se ostavlja post. Znači neka lagana bolest, poput ovog što smo i spomenuli, znači, lagani kašalj, glavobolja, zubobolja znači, i nešto slično tome, znači zbog njih se ne ostavlja post, one se ne potpadaju pod, pod, u bolest zbog koje je opravdano ostaviti post. Znači, na ovome, na ovome većina učenjaka a, če, sve četiri meze ba. Odnosno, drugim riječima, ako je nekom, ovaj, a, treba neki precizni izra da kažemo, eto, a, teža bolest je ona zbog kojeg se ostavlja post. A ne bilo kakva, znači, ne bilo nešto, eto, malo se ubovo se natrno, malo se posjeko i ti sad ostavljaš post. Ne misli se na to, znači, a, nego baš ovaj opis gore. Znači, zbolo je zbog koji bi, koja bi ostavila štetne posljedice na organizama ako bi se postilo, ili bi uh e, e, bolest e, sama post uzrokovala tu bolest ili povećalo bi ili bi e, usporilo ozdravljenje inače već duže vremena traji bolest određena znači na tu se boli smišli <clears throat> znači da podvučemo to, to je to jako bitno znači ovo sve možemo spustiti na sva mogu učastanja to se često dešavalo u praksi znači a, ako će se postom povećat bolest ona potvrda pod tu pod kojoj je zbog kojih se ostavlja post. Usporiti ozdravljenje zbog nje ili uzrokuje jaku teškoću osobi, teškoću u, u, znači, u provođenju čitavog dana prilikom posta. A neki čak učinjaci u odispovinju kaže da opra, ako čovjek ima opravdan i realan strah da će, da će se uzrokovati određena boli zbog posta, da mu je dozvoljeno, ali to obično se može vrati na, na, da se pitaju. U ovom slučaju se može, treba pitati nekog e, ili ljekara ili učenu osobi i tako dalje. Znači, ovo je rič o osobi čija je bolest izlječiva. E, I znači, to je njeno sanje. Odnosi se na tešku bolest, a ne na bilo kakvu običnu bolest. A što se tiče hronični bolesnika, odnosno e, bolesti e, e, za koje se ne očekuje ozdravljenje Ne ima za nje uzrednjena, prate čitav uh, život čovjeka za takve bolesti, a potpada i po te bolesti zbog kojih se ostavlja post. Uh, znači, uh, ta osoba, naravno, ima, ima olakšicu da ne posti. Čak neki učenjaci kažu da je važiv da ne posti, jer ako, uh, ako će post uzrokovati, uh, povećati bolest, i čak je uh, uzrokovati gore stanje ili odvesti u smrti i tako dalje. Znači, uh, Znači, takva osoba uh, ima olašicu da da ne posti, s tim da samo uh, po pitanju na napoštavanja, razliku se od prijetudne uh, grupe, a to je oni iz bolesti, uh, razliku se tome da ne treba napostiti te dane, nego po većini učenjaka potpada pod propis, pod propis, uh, znači analogno vrše propis na starca i staricu ko, koji su spomenuti u koranskom ajtu, odnosno uh, U značenju ajete u adlele dine ju ti kunehu fidjetu kao što došlo u ajetu, a oni koji teško podnose post, na njima je da dadnu fidju otkup da nahrani siromaha. Znači, otkup za, za hroničnog bolesnika je da za svaki dan nahrani po jednog siromaha. Doći na poslije toga kako ste u nahrani siromaha, koliko i koju količine a znači razlika je od hroničnog bolesnika i ovog u tome kako se dali se napašta na na, na ili nenapašta uh, ti pro, ti propušteni dani zbog bolesti. Ima grupa članaka koji kažu čak da ne treba ovaj da ne treba uopšte ni na hranici romaha za ovidan ovaj bi što taj slav, taj stavi jako slab sa četiri mezeba su na tome da treba da hronični bolesnik treba na hran, za svaki dan posta po jednog sirmaha. Uh, to je znači što se tiče uh, uh, propisa odnosno posta bolesnika. I ovo što se spomenuli, znači to se spušta na svako ostanje osobe, znači tako dakle, da ne mora posebno za svakog pitati i traži posebna fetva.